Їх поцінно продавав на базарі між вазів хлопчина зі школи Фезен. Костюм було пошито із синієї ворсистої баї, що лагідно мружилася та вуркотіла під подушечками пальців, наче кіт зі сну. Примітка. Фезен, школа фабрично-заводського навчання. Бутинки завеликі для мої ноги. Мати купила на виріст, аж поки перейду на власний хліб,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 з фезенівських шкарбанів вискакували тамчали чали усі біч, повчища гладких солом'янських котів. Втім, це вже бувальщини пізніших днів, а поки що я дибав за возом, в якого було впряджено старого і доброго коня Шептала. Він шкандибав по ерійській бруківці, наче перші дні по шкільнім паркеті, дибав, наче молодий бичок, якого приланцюговано до кріжівниці, і потарганено на базар, а він, упираючись передніми в мерзле груддя, все ще снить чередою, лугом, волею. Я, звісно, скучав вирії по матері, і розум підказував, що ось-ось вона зникне за сірим осіннім обрієм, а я залишуся на одинці зирієм. І все одно мене не полишало відчуття слухняно виконуваного синівського обов'язку.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 Тітка Дора, що свідомо жертвувала виторгом недільного вечора заради урочистої родинної прогулянки на люди, зирнула в мій бік ціновальним оком. «Смотри, Льоня, пододілася наш парубок. Все час з тобою не стыдно й на люди. Тітка була в новому крепдешиному платі, що барвистим дзвоном обіймало її важкий, аж широким підмурівком стан, милуючи з власної подоби в дзеркалі, вона лаштувала на груди в кутик розрізу родинну гордість, золоту брошку. Кітка кохалася в золоті, аж вирвала, відколи прийшла в торгівлю три здорові передні зуби і вставила на томі золоті. Дядько Денис в довгополім сріблястім Макінтоші і таким же сріблястокрисім, вичищеним авіаційним бензином Капелюсі, величний, мов Омелько Омелькович, Директор водоконтори і теж з народження пакулець стояв у городі біля відчинного вікна та квапив тітку. Зазирни ще раз у скриньку, мот таки газету принесли, отказувала тітка, засіваючи лице пудрою, наче моє матір город біля хати маком та підмальовуючи губи. Уже десять разів зазирав, дірку в скринці прогледів. Солом'яники очікували на газету з таблицею тиражу грошово речової лотереї. У цикалів минулого разу холодильник на один номер не зійшовся. Муся сьогодні призналася. Дивлюсь, каже, а в очах розвиднюється. Далі темно, темно зробилося. А треба, щоб діти перевірили, вони од нас не винніші. Тітка Дора була приємно збуджена будь це її лотерейка за минулого тиражу трохи не виграла холодильник, а сьогодні, звичайно, серія і номер обов'язково зійдуться. Вона житті радісно ступнула на стілець,